Ало, Йоланто, я воль? Прокинься. Слухай, мені сто кілометрів до Львова, я скоро буду. Але тут сталася така пригода. Я збив зайця. Ага. Збив зайця і зупинився. Он як? Та ні, ти не в'їхала. Я стою посеред траси на Львів. Навкруги туман. А я бачу у фарах, що це зайці, він ще дихає. Розумієш? Ага. А чого він кинувся під колеса? Це доля? Це не доля. Він міг не кидатися. Він міг ще десять років прожити спокійно і не знати про смерть. Чому він так не зробив? Не знаю, Матвію. Просто йому захотілося перебігти дорогу. Він не знав, чому так захотілося, щось смикнуло, і він побіг, от і все».